da je demokracija dovolila, da pač ti pričino v en bomo rekli, najdemo neko pričino, je zdaj v sva Mislim, da smo pač izgledovili na nekem posebnem momentu, ker ne moremo več pač pisem o nekem staju k uh, nauku, če da tako rečemo. Ne puje, da jih smo stavljamo in vse ostale doloze, pred, se do ose, se ki ga In zaradi tega jaz mislim, da je tudi učenje in filozofija sama malo izdubjena. Zato ker ne je točno, kaj ne je mesto, kaj ne je uči, kako ne je uči. In zaradi tega, da je tume z dobra prilika, mogoče, da se pač pokavljajo tukam je bilo fajno, da se gre odprej. Ampak zaradi tega, mislim, da je pač fajn, da mogoče, da začeli malo da prežiti snova. S obvedanjem sodobnega časa, Ampak klip temu, da pač ne obišlimo tradicije, ki jo imamo zdaj seveda. Ampak treba se pa zavejati da imamo rekel zato stebi in istotnega da še. Pač ne vidimo nič, proti je delo, ki da lahko naj naprej. Ampak potrebuje, da obrzavamo svoj čas, ker drugašja sodobnega človeka ne bomo dobili. In na ta način pač, imamo prazne delke pedagogije, pri mladih se je tukaj, in zato je tudi, da pač ni mogla pedagogija malo restriplirati In, in pa čez postaviti najprej na vezavo sodobnim svetom in potem sklon na vezavo se pravi, potem in tzvaj da plačemo. Ali pa recimo da ostavite klasikov. To je zdaj bila kritika študija da na temu delku, ali na svetu študijev? Ne, na slošnjo. Na recimo... Oba tudi na temu delku. Tudi na temu delku, definitivno. Pač... Mogli se da čuti najbolj izvanjega? Kaj, kaj pa na vezava, nekaj na vezava na sodobnost? To je Uh, recimo, čist konkretno. Uh, Zdravstvamo vse recimo, različne probleme, tudi bo bo bil recimo o simbolarnosti. To je recimo stvar, ki je mladino strašno zanima. Če bo pač ta koncept, da bo v rečlanih neče Recimo, to je, ne, mislim, bil bil, pač mam priložnost, da manj, ki ni od srednji šoli. In zdi kakšne teme so, so, so strašni, bom rekel, zelo zanimive za dijave. Konkretno, ne? Uh, pač, Recimo, kar se tiče računalnikov, tehnologije, tudi kar se tiče problemov na samih socialnih mrežah, zakaj se gre na to bitko, da dobimo negativni no odziv na terenu. Mogoče je tu boljša navezava kot pa neki kirurg, oziroma pač nekaj zdravnikov, ki vseeno pač kar celotivno. Vsi se težje navežejo, rače se navežejo, se pravi, se nekaj s premišljim, se dogaja. Nam, že do meni se je težko kakšne stvari postaviti, ker nisem, ne vem, v tem, kaj ne bom recimo, kateri tega s nekaj dana. Če se bi navedili recimo na vrčne pač, testo in skozi ker kaj pač tudi drugačna generacija, res vedo, pač vsak ima svoja naprava do vrčnega roki. In pravda, da ni mogo predvideti da bomo na ta način vsi povezali. Vkoli tega mi lahko pač, skozi recimo telefon in oporabo telefona s vrk, več omaj etikov, ončno vlazi na ontologiju, na vse ostale teme. Je pa res, da mislim, da spodnalo še noganjega, ki uči filozofijo, ki bi pravil na ta način se pravi navezati se do mladih tipa. Če te napravil, osame pri meniki, profesori pri pouku filozofije oporablja za nastareli in s tem javi nemojo poistaviti. Za nas tu je en druga stvar, da pač tudi od sodobnih metod, ki jih nam uporabljamo. Meni se zdi, da filozofija želi pozabiti vse, kar se je taktika naučila, da zdaj, recimo, želi iti mimo stvari, kot je recimo Kločinkov, ki je izpostavil svoje mislim, da če bi zaobirali vse to in izpravili to filozofijo in delali z bi bilo bolje, da se pač formalno postavijo kot samo Jaz mislim, da smo danes vse odavljeni, da imam to početljeni. Nisam boljega, da ja. <laughs> mislim, da vrši, svijetu, nek, šturek, slan, potem vršim, zan, se tudi to dogaja, pač, vidimo Hvala. Ja, jaz tudi mislim tako, ali to je recimo razlog, jaz imam sicer samo, ko filozofija in delen je čas, imamo tretetne skupine, jazem kaj. Uh, ampak recimo to razlog, da jaz negoljno začnem s platonov državo kakvo te je. Ker če bom rekel, da je platon je rekel in zavedujoce, da jaz to v 21. stoletju bomo bim platon je rekel, da je motri razredor ljudi na diti in sistema tako da tak naprej, bo misel pa ta no, prvič bolj tisto in tako je jazko, da je premaj kompleksno model za uspešno sodobno državo drugo pa, pa je da jaz ponavljam tako staro zgodbo, ali nimam boljše recimo, stajem tako predvsem. Uh, tako da do teh tem grem drugače. Ne. Uh, tudi etik je recimo celoti, drugače. Če se re dan, tudi na podark probam dati na vizualno podobo, ampak se bolj zato, da hočem pokazati, da lahko bi tudi sodobne teme, tudi te vizualizacije zagrabno z nekimi pojmi. Ti pojmi imajo svoj temelj v starih ukvarjanjih. Samo nikoli ne jaz vsegno, nočem tega bo. Nočem bo star pojem, kot merilo, po katerem bom sodobno smeril. pa se reka, kako ne? reka, se taj ubire, če pač, se ne To so spodere, ki se dodajo. In je nekaj, da se pač bodi jak, da bih preko istrovenim pač, recimo, da ti, ne vem, kot s prispodobo, ne češ ne vem, ne, vem, ne vem, ko izbiraš ali, ne mislim, da pač nam manjka to navizava, v čistom tretu. Če lahko uh, doda, Zdravljamo, da še nekaj po moj, nekaj tukaj goveriš, je to, kaj smo prej povedeli, pa neka nekaj, po meni se vidi, da tako je na nek način stovljeno, ne? motivacija, da je nekaj problem, namrežno je to problem, pa moralni problem, ki ga na nekaj točki razlačene misli, s takšnih biletovskih Zdaj, da je bilo za da je bilo za stereno. da če ga predo bereš, a, je znamen za takšno vprašanje, da mogoče to pa je na koncu vide, ki renka, ki so tisti, ki im tam povezajo. Što je da to pomaga, da se vršna to situacija. Se tu se strinja, ampak jaz mislim, da sodobnemu človeku pač ti narodiš na vedlavo, potem je, mislim, da najgorše kar lahko narediš, tudi ne, da sečneš debato, ampak da predstaviš druge možnosti, koji, koji tih profesionalni filozof poznaš, se pravi, da, ne vem, in psihologija v moralu, pač karkoli koli veš, ne vem, človekov mnudiš, ne vem. In en jaz ena možnosti recimo, interpretati, da smo opratili, če sark radi kar, koga bodi pač blizu, uh, in potem pač pustiš otrokom, da razmišljajo, ker dejstvo je, da pač, če nimajo, ne, pa, pač, ne vem, da trenutno imetim, dajo eno zlobo in to otroke naprejš. Ti, ko če kot pač jih ponudiš, ne vem, je, da teroristični napad, recimo štrat, ima skratko, samo slabce, tako ima svoje razloke vzadi in jih Jaz mislim, da sem ne razmišljajo tako široko. Čim porodiš široko te preverili to pri ki se je sodobilo. Najče v blokah, kar ni malo težje eh, način ne, distanco. Skratka, včetni sem zasledil eh, svežen novico, Na internetu bo ne zanima, če je to to, če je to tako prišanja ta novico, da so naredili računalniški na program, ki je dosto in najboljši, kar se tiče pokra in posadka premaga. Ne sres meni silno sločila, ampak svega za taj. Ne zaradi te superiornosti programe in računalnih, program, ampak za tako implikacije, modifikacije. Mene zanima, če je to to. Tudi, recimo, pa trenutno imamo već recimo, programi, ki je tudi programske pretentavtor in otest. Se pravi, da nekaj poznamo reč, ali je drugi strani človek, ali na drugi strani To pa imeti to imate zavzati, zavzati, zavzati, zavzati, Ne poznam jim ena, preč življeni in In da, recimo, to zelo se zanima integracija, kar začneš tisoč pogovorov in filozofskih Ještě je še eno, še to, a če uh, da je da filozofija nikako ne govori, da je človeka, sklopljena je diara, Mi se strinjamo, ampak mislim, da je da je matematika, ki smo namenjena temu, da dijak bodi se spoznava sam sebe, da bi bilo očuto resa, lepo, estetiko, etiko in t. k. Je pa namenjena temu, da inspirira dijaka, da ga da mu kuri njegov prostičasti bo naprejeno. Toto se mi zdaj ena zadelamec pravi. Da spet smo potem tukaj pri demokraciji oziroma kako zasnovati naš šolski sistem, da bo dejatsko del v korist posameznika, ne prav v korist In druge, tudi druge. To, to se mi zdi bistveno. Drugo, zdaj, zdaj pa je, da zdaj tukaj mi lahko, ne? Ja rem, je tukaj tudi lahko, kot je rekel, tudi oče, v času samopravljanja, oziroma tega, včasih zelo, zelo kratkega Lahko seveda vedno najdemo povsod, kjer je konflikt, ki lahko uh, učimo, oziroma kako uh, poskušamo predstaviti drugo plat, oziroma da smo kritični. Mislim, da, da je tukaj zdaj uvojeno. Jaz kot posameznik pa mi kot neka skupnost, da radno uh, delovati, ni ne, da bi tukaj insko čudoče. In seveda, zdaj ne, uh, pa nekaj, koliko je tukaj, da tukaj čem dvih časa, kako lahko ne hitevamo, koliko lahko zdaj v tem času nadimo. Ampak se mislim, da imamo na razprave veliko reč kot pa dejansko naredimo. Ker pa če je neka inercija, gre pač na to, da smo ljudje, ai? da pa še radimo o krati nekogarnosti in tako naprej, da tukaj eh, pač prekost zadeve pač potem grejo v neki vtečanjih. Zdaj marim, potem marim. Jaz mislim, da so več vprašanje s vami šprezo. Vprašanje, pa še ne bo rekel, od filozofije narodni garazi, čisto specifično vprašanje. Ampak ta splotni kotakek, ki pa se je bil To je res, da ja, je to vršnja, da lahko in študentov iz tega, da je to lahko, da strani, da se vsi tukaj na svobodni oči potpiramo. tudi da je bil jaz nekiho bi podal veliko skeptično do te Za Zakaj? Na eni strani sodobni družbeni trendi, seveda, podarjajo individualnost in gotovo je. da Učenci so živeli v drugačni realnosti, reagira reagirali na način, da so rekli. Nekoliko moramo iz te realnosti shajati, kdo je kdo kritičen. Ker je v to sodobna družbena realnost potrošništvo, sodobna družbena realnost je študirati v to družbeno službo, sodobna družbena realnost je, je proizvedati za profitom. Seveda so subjekti v to vdjeti in naša naloga je, da mogoče omogočate kritično in do tega. Ne dopotkirati, ne to sprevev, ampak kratko poskušati to misli. Seveda, mišljenje je težko, je napolno, je in to ni nekaj, kar bi se samo po sebi ne letelo na jedno razdušenje. Se pravi, da po nekem točki gremo proti očenca in gremo proti tej družbi. Kolikor je ta družba nacionalna? Jaz se ne bi premed zarašal na to, kako Učenci se živo poznajo, jih vprašaš, ti bi jo drži na mistici, tako to knjigo, ne, poznaš to pesem? Ne, ja pa poznaš? Aha, tu je bil des, jih, koli jih poznajo. Super je, vse poznajo, ampak nikovo poznali je izako kot poznavanje mojega duškega vodiča. On govori bil vse jazike, pač niti, 20 besed. Kaj sem ga vprašal nekaj, nič ni novo, v oblevščini ni zdal več kot 50 besed. Tako da je ne nevetno, in no obdušen je na tem, kako pa oni Vajmo nek svet, kjer so poglasni doma, je nekaj res tam, velika večina. Ne? Je, pa, ne je to veliko to manj zdaj in je tukaj treba iti protitevo eno. Če je drug pač, občutek, da potpiram, bavajo pedagogike, seveda jih, vrej naprej, finazof mora biti do njih zelo kritičen. Očkovči, pač kako je odlična, ali to je v glavnom sredstvu družne Uh, odlično je spravljajo v naprej z dokumentami, v velmih, da svoje da svoji življeni kot karijer, in da načrtujejo, se pravi instrumentalizirajo samo svoje življenje. Filozof mora biti do tega kritično, mora tega predvosto sprejeti. Ravno to s retičem sredotočenostom zdroka, pa mislim, <laughs> tak narcizem, da ga s tem skorbuje, da mora absolutno za družbo in za trok. Se pravi, filozofija mora biti iz vlastne pretepnosti, iz vlastnega potencijala, iz tega, kar se načino od Platona, tudi kritična distanca od tega, kar se dogaja, in do sveta, v katerem na tršetovam se ne živijo. Ta svet je pravzaprav za, silno zahtjeven, da mi ga ne bomo samo sprejeti. To bomo, kako stalo pod vprašanjem da se oni intelektualno emancipirajo od tega sveta. Ker pomeni, da bada filozofija pač ne etična doznost, ne samo, da sprejem, ampak da diakstek emancipira od tega danosti, katero so obrženi, kjer pač nema veliki zbir. Se je pošlo v revoli. In v nekem smislu, pa če bojo pač predavnice prazne, pa bodo, če bo filozofija propadla, pa bo. Rečemo, pa še more, pa spustite zaveze, da ste isti. Rečemo, da če treba gledati, ja, mišljenje je zahtevno in to, kar se v tej družbi dogaja, ni vse lepo in prav. In če ne berajo, in če ne razmišljajo, je treba najti rečene, da jih do tega prepravlja, čemu ne, ne bo uspel, da ne, ne bo uspel. To ki mislim, da tu ali da ne tem, da ni se ga, je to neizkoliščen prostor, če zmeni Moram tudi da tega Mislim, jaz nekaj govorimo o pojavu filozofije v z o nekem singularnem ki pomeni, skup človeka v božansko sfer, na katero se moramo za veke veke maj referirati, iz njega izkajati, pa vse, da, da, da, da, da znova interpretirati, prilučiti tega. Jaz se opuščam, uh, jaz ne govorim o tem, da, da je platono, da so platonova dela, da, da, da je ne samo to, da, da je sodobina, ki je tudi, ko v ta in delam, da mora celo biti, izkusnota, patrono eh, in drug, se pravi, možnosti za nove modele eh, za nove eh, razdragalne mehanizme eh, puščamo, puščamo prte. Zanimljame, za kaj si s tem eh, spok litikov, spok misel, ker, ko gre se specifičnost, eh, eh, se pravi, zgodbinskost na, na specifičnega duha časa vezane primere, z to, da špatno Ali pa kdo lahko govori o danes pravi, govorimo o bojišču z čim več realizmom. Kaj s tem, da prej malo pošlješ, moje izkušnje je tako, da, da je problem, film, filozofija tem, del, tam. So govorili o teh dveh, dveh, moja izkušnja s praktiko na gimnaziji je taka, da, da je ta profesor ki skupša skupša z dobrimi primeri, ne z razvelanjem na, na tehnologijo in na znan skupša učiti, učiti filozofijo, na res ne razumem, pa kaj je pres mislo. Pa mnenjam se zane se to samo danes na ustoz super kvalitativno drugo uh, iskatje inovativne uh, rešitve za uh, par tukcemone zbojevanje stare uh, tako da man če možete se je na približno zaučimo eno, eno se ali pa 10 In no, konkret, no. tu je konkretno. tudi Recimo, mislim, da baš tudi tukaj, ko kolega v roki izvajalcev povedal, naša odgovornost kot da te načine spoznaš in jih končno Ka mislim, da mislim da Vseh večjemu to vršite, da ne bomo dostali. Ja? Se vprašaj, da ste tako nikada. Lahko bi rekla takole, ljudi se srečni, da vas poučujejo v eni metodi. Nisem nič, mi nisem vse morali samo odkriti. Če se dobro navčiš ene metodi, da je zlatka odkriti vse druge metode. To je tako staraš profesor na gimnaziji, na pa, pa profesor ker bi se poslušali. Kako, tukaj, ne, moraš napetiti vse sile. Zdaj, že rekel, konfusiti. Ja, A, nekaj, nekaj. Drei, ja. Ja, da. Konfusiti, reči, da. Konfusiti, reči, Kako vseh ti <laughs> po eni strani reage ja. ja. ja. po drugi strani držal 30 minutov pr 18 polnih testosterona, Da? Na miru, po drugi strani, kako bo šlo, da se stvari pripravo, da bodo lahko nekaj prečital. Zato, ker je glavna, glavna fora, majstnikov, eh, da oni ne berijo, niti ne pišajo pri upočasnjenju. Pametni telefoni, no, Seveda, jaz bi to uporabljam, pa tudi na hitro pogledajo. Eh, gremo tudi povabiti, kdo bo videl naše dve dve besede. Jaz v starinskem, ali sti na pametnem telefonu, ne, ne Je pa se mi Zato, To to že iz 50-ih let. Seveda, to smo časom delali, ne? Pa to tudi delamo, delamo telesa in tukaj, ne? sem, tako Ne, ja, seveda. Prvo, z začetek vašega argumenta, da smo lahko srečni, da imamo nekaj dobrški klič, ne mojete volat. Ej se vrde, ne šprevede, je, ne včinil se samo, ene od toga. Niti, niti, niti. To je spet ne informirano. Tistega Turinovega vsi nekaj je je, Nekaj je po navadi, da je nekako okay. tako zelo izpustil. Zdaj, recimo, to ne gre štiri, dva, na to, kako se tega reka, ali ne, kaj reka. In pač pa se nekako razmišlja tem, da lahko učite, in uh, da recimo, nekaj problem, tako kot da smo danes zgodili, kaj eh, s tem počneš, pa pa so okremljene in jaz mislim, da je to skupnost, ki ne boja, in ni. In da, če se krati eh, kritično, ne eh, nema ta kritična rnost vlastnih didaktiv, kot kar je prej eh, maren oziril pred del na kontekst, eh, se mi zdi, da ni tako vrste festre izbire. Ne, ne. In da tudi, eh, zdaj recimo, Če ne sprememo, da tu pri isnovanju kupa v gimnazijah v NRD izhajamo iz mahnica in te šore, to tudi za njih nekaj doma, ki bi takšna bila. In že samo, recimo, osvojiti to, da lahko upelejš neko spravo v zelo in da tako jih vključiš, ne vem, v od 20, in 30, 5 in, in se to širi in tako, Po moje vlasti izkušnje zato je zato potrebno kar več let dela praktičnega, pa tudi sebi, to, da se sebi in da najdeš pa te komentarje pocedobne a, primere, koliko prinašaš temu, čim rečimo, tvojim korakom partneri je Tukaj ne bi jaz mogoče samo na, na, na to je da a, že če samo, pa tudi če, ta, že če samo eno, Zato imamo tako pod slučanjem, ko sviš en svoj zelo zraha po na vse druge in da če imate na, na ena fakce ena in da v tem izmestriš, ne moreš v času študija, zato ker boš mnoga sam a, potem a, se še tem noskrita, pa tudi te primerevat ali pa v glederah v teh sverih pomagljivosti to, da ne bad, ne. Zato ker rečemo, didaktika, to ni tako, da izdaje Um, in v gre za sam tvetovski premislek o načinu počaljnega za se zakrije. mislim, da je to predtem hm, tako nekaj, da bi to mogoče opozumila okay. tako vrniti. Zdaj bi tako rekel, na vrsti Ališ in potem Smiljana, ampak dajmo zdaj malo Zdaj malo gre debati v to smer, da smo na te ožbesi navarili, da imamo malo let misli, da so še drugi govorci danes bili in da so vajno vprašanje manje odgovorene kodaj. No, super, se da, z, zespun, vprašanja, ste, zeskaj, zpun, da se vprašanja, katera teze, da se diologi, svega <UEVE> no, ne didaktičnem procesu. Ampak, ko so tukaj hledali, je potem tudi identiteto med diološkostem, kar No, kako no, da ta teza implicira, da se razliko od človeškega početja, sredega je mogoče reč, da zakonitnih korelacij sindenca ni živita, to počmo, in filozofij. Če se tako res srejemo v didaktičnem procesu, to pomeni, da, da je to nekaj, da, če nam imamo popolnega nadzora, ampak ga lahko dobimo samo na nek probabilističen način ali kaj podobnega. Zdi se kot da je, ker spomenili smo tudi termin znika, znika filozofije, prosim, malo če komentirate to, ker mislim, res ne me medle, če je filozofija res nekaj, takega kar se vrjeva, kar znika v didaktičnem procesu, do tem je to nekaj v koničnem srednici neopredeljivega, kar, s čimer se v okrati vračam, ali tisto, kar sem profesor Jošimence v začetku vprašal, pri, pri čem je problem, in za ne moremo učiti filozofije, To, ker je ni goče odpisati, ker je ni goče je to preško. je ta da se to vrema, da se pomojo pomakno. Jaz bi ki se ga je vse vsega, da se mi opratilo namenoma. Vsi veste, ali da ne Zdaj, to, kar je je preprosto za vprašanje, ki kaj ga meni tu stavi, so Kaj pa vpraša? Sokrat, poglej mi, ali je veliko učljiva. Ja, kaj je ne neki, ki so kratki? Vrnimo v vprašanje in reče: Povej mi, kaj je zanimivo, da ti bo povedal. In tako je še sploh. No. A ali ni to to? Zavedam, da je ja. tu pražna osemina, se pravi, čez nekomu proložim bom ustal, skoraj. Ena plus ena je dva. Seveda potem bo do rezultat, da je to dva. Se pravi, a, če se ti reče neki nekaj učnikov, potem ti maš nekaj imaš preznik. Jaz mislim, da pač konkretno pri, njih, pri filozofijsku pri, pri značno prebavljanje smo definirali, da toč predvsem s filozofijem imamo. Od kritičnega mišljenja, do stvarih problemov, novih problemov in tako naprej, kaj potem, bomo prenašamo na nove generacije. Zdaj želimo, pač nekaj, tudi znači, da teh problem in tako naprej. Jaz mislim, da to tako jaz se pa ne da potem delamo v meri nekih noveh proces, odkrivamo toliko to, voda. Pač jim se ne bom pretvarjal, da uči neki, kar še bi bilo in korpo Ker pač, meni se to ne zdi korektno. Ker tako imamo pač te načrka, in sem, ne? Pač imamo nekje, s tem jih lahko povemo. In se ne bom pretvarjal pač, gde so pa sami prišli do čega skozi dialog. Aha, da ste razumeli, pač imamo res pa pravo kreativno filozofijo, ko nekako grunte nekaj malena. In imamo problemi, ki razumevali recepcije, počelanje tega, kjer pa se je produkcija vrida, ki je pač pomeljbe in stanoci malo, ki pa, pač mešamo med seboj. To je moja razumet. je, da ta malo prvi kreativni akt in vse je ostalo, eh, je pač sekundarno in potem se da <svih> filozofija ne dogaja, in se pač poskuša s temo filozofijo razumeti. Mislim da. Torej, Martin bi sprejel to, ki je rekel, tudi to razumevanje je za ljudi po mene. Tudi tam se mora filozofijo oči Na in drugi strani se lahko bolj se in se reče, ne samo pa sploško, da je filozofije in se prve diologe, kjer se spoznali, do diologe, ampak se, se lahko prvič u drugih tekstov najde še neko je prekazna limitacija, ali pa na pa se, se reče še močneje. Pravzaprav filozof, ki razmišlja in skuša nekaj razumeti, in skuša nekaj razložiti, že implicira neko filozofije. Se pravi, da lahko potem beremo, recimo, celotno drugo duha in v njej najdemo neko specifično didaktiko filozofije. In v tem smislu lahko je to enako, sam vsak filozof proizvaja svoj način, se obrača na drugega in mogoče drugemu nekaj razložiti, da čakaj, da se mu sam da že implicira nekaj miratičen pomen. Smena. Na dnesu tako, če imamo nešto prej. Jaz sem želela samo reči, da se vidi krasno študenti filozofije na posvetu občevanja filozofiji. Na tak način pristopijo, se pravi kritično pristopijo, da misli, ne glede nam to, ki smo uporabili, ne glede na to na premjere, ki smo dali, Vse rojše argumente, ali ima strukturo argumentacije, za samo vsebino, kako je potrebno brati. <laughs> <Da smo dobra. laughs> <laughs> ja, uh, pač je. In tega tera, posled, ne? In jaz mislim, da se pričo priča, da je nekaj, ne moreš. Ampak, da pa da ne bo rekel, da moraš, da moraš, da moraš, da moraš, da moraš, da da moraš, da moraš, da To je pač, tudi zelo pač Mislim, da včasih zelo pač samo eno zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo se tega zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo pa potem dobimo trijalno tezo, da se povečevanje filozofija ureva v povečevanju filozofije. Mislim, je res? Mislim, da se strinjamo. To ne bomo pesam, če naredimo med povečevanjem filozofije in filozofijo nekim kreativnim procesom, potem je sama teza, da se filozofija ureva v, v zakričnem procesu. Najboljši primer je ki si je ne bi smeliti v filozofiji krimočni. Zdaj, torej, o čem govorimo, ko rečemo, da se filozofija rojeva um, um, v To je torej o poučevanju filozofije, ki se rojeva v poučevanju filozofije, ali o Zdaj, Če to recimo, pa ste močeti še <laughs> na da je razumeljeno to, in zdaj so predstavljene petregoške fore, se nekog svetilno preliva, če zdajajo učencov, teorije v teokonstruktivizmu, vsega postavljena konstruirajo stanje, namošče malo zanimljeno, tako nekaj nalubost, je to. Namrej, izvod tih, kar nekaj nekdo to je, da mis Hoče in se moramo nekaj dodati. E, Izvotnike ga da je to škoda, da pride do zliknja horizontov, da se postavljajo, da se prekoriče zavedi svojih predsov, da se dodaja nekaj proces. Se pravi, zelo očitko je, ne, da ne gre za to, da jaz nekaj nekaj naučim, ampak da spavljamo količine, izvotnega, kaj se dodajajo z nekaj. E, in tukaj se dodajajo života. In v tem smislu Maratens govoril o tem, ker ta ideja, akta kreacije, kjer se odkriva v jute resnice in ta sekundarna recepcija, ki je ona nam in jaz prav ljubek, kogrejka, to zmo, ne, da je jaz pročil v filoferiju pravno zrevo da je tako oh, Kolega, toli. Sem so do ideje, da <tipra> je ta za kreativna akta filoferija, kot v da se nekdo tega filozofija ne nastaje izdračno. Se stridimo, a moči vse mu uh, se zdi, da, da je vse potrebno po nekih uh, dojmovnih distincih. Z temom, če govorimo, pomakne da se filozofija vreba do bagičnega procesa, in med, med še nečin, reke, kar se, vse tako se zdi razlikuje od tega, kar se dogaja v didaktičnem procesom, kar je nam se zanem cilj uh, didaktičnega procesa, to je, da se nekdo nauči uh, filozofije. No, reči, se ja, To filozofsko misli. Ja, in uh, znova za živi, pa probleme, da to je. Da bi filozofija na novo, da pride non človek v akcijo, se bom reko nove principije, se To ne pomeni, da prej ni bilo ospeli Ampak Tu spet zaživi. Za to glede za bolj strogo. Strogo termito, delito, potem Mare. <tis> <tis> <tis> mare, uh, za razumivanje česa. Razumivanje česa, as, as, apom, pomaga, ki izgleda nekaj nekaj pomaga želcem vse misliti njihove izkustva, a je za razumevanje filozofskih tekstov. Zdaj se te ti vrače tej moji prejšnji temi, ne? tako je to tvoje povezano. Se mislijo, da zato ne radiš veliko, z uh, mislijo, da ne radiš veliko danja klasičnih filozofskih tekstov. Zdaj, da se moče vrače v oželjeno vprašanju. Ne? Kako da ne biti ta kanon filozofskih, ne rečemo Platona relevantnega za 15-letnika, za najstnika, ki ga zanimajo tehnologija, ne Sem zdi da to zahteva različna različna pristopa. Da ne, če kdo ve, kako, če, če malo kdo čarobne receptne za to, kako razumevanje izkustva, osmišljanje, posmehovanje lastnega izkustva ne, a, povezati z razumevanjem tekstov ali s potrebo filozofskih tekstov, ne bomo zelo hvaležni. Drugo, da smo lahko samo reči, da se je ena tema a to se vendar zlenke štiri elemente videmo, ne? E pa a učovanje, učitelj, treti dobra popularizacija, ki se misli da da, da je to nikar nosti precej destin, s A popularizacija se pravi skuša prepričati javnost, pa tudi so naši naši slušchalci, ne? a mladi, političnost, geologi, mladi učenci, študenti, ne? pripriča tih, da, je, da nam da je filozofija nekaj lahko da. Ne? To se mi zdi, da, da, da to nam pa res ne glede očetno v zadnjih časa. In tudi pa, mislim, da moramo zamisliti in nekoli, ne? um, mislim, da nekaj nekaj da se to dogaja vsakem od nas, nekaj postopilo v učilnicam, ampak da je to tudi nekaj goslo, da je filozofije sploh v današnjih časov. Mislim, to vse, je vse kar je, podjetja, se ti kulturni delajo, tudi mi se tudi to do, ne? Skrzen mora razmisliti o nekih strategijah, ne? tudi da je to isti problem pa je da tudi poka ko se prepričat učence, da se splača tudi, da se splača boljše trud, da misel napor, por ko se to menja, Je mora na isto potvrditi, da je filozofija relevantna. Moje potvrditev je omejena. To je pa eno vprašanje, ki se je rekel o argumentaciji, se jih zreba uh, tudi uh, za uh, preprečevanje, uh. ali pa za vrste družbe. Svoje enak, da se mi zdi, kar so censki ideali, regulativni filozofije, da me Ne, in da cilja, kukaj je cilja kulture filozofije ta, da se ta prostor, kjer je to relevantno, sploh ustavi. Ker se to tiče javnosti, ko lahko vidimo, da je pravzaprav, ko se neka filozofska stvar prime, ne, jo ljudi uporabljajo, potem marcirajo, da vse to filozofski deluje. Ampak, kavčink. Vse to, ko filozofi A kritična prišljenja, vse to, ko filozofi delajo. V tem, ko to verzijo, se je všeljika, postala nekako ne. kvalna. Zelo drugo, ko filozofi mamo zlodrstje tudi, da bi tudi kritično razmišljali. Tako da da je neka distanca, da je pravjače uspešna, je nekako še samo vse. Ampak to ne sposleda nekaj, Pač nismo v družbi, tako jim reče, če spomenite te poročili v tej operaciji. Tema, koga je to bilo, se spraševala zdravnike in pa so celo navajal sociologe, da to pa je potreba nekaj splošno družbeno debata, sociologi, neboče teologi. filozofov, kar sem jaz poslušal medije, niso omenili. Ja, se pravi, niti ni kakšne zavesti javnosti, da je etika nekaj šlozofska disciplina da ni če v javnosti, je tukaj no malo filozofika, skoli delk ljud. Namreč, kdaj sem tudi sam nas posledih, meni ne? A se spomnim, ko je ljudi v gimnaziji, je je, kaj, da je ljudi, na univerzi, nič za filozofijo. Ne sva sama na, na univerzi, tako da ne morava biti pretirano kritična, Situacija ni eh, tako v bistveno drugačna. Angažma filozofov eh, je reka, da je nekaj, kar zares za me najbolj fascinantno, da tisti ljudje, ki so študirali filozofijo, potem ne delajo o filozofiji, eh, nek način zbivajo s tem filozofijo. Da enako v življenju imajo občutek, da, da tista se da študira, ampak zdaj ni to več, ker je relevantno. Sam se posrečil, da sem mnogo často v čim divnaziji, da imam nekako to strazno teh stvari. Uh, in, in nek način bi lahko prišel na nekični, tudi na tem, ko sem bi doverovan in nisem toliko čudih okolični. To sem velo tudi, da je moja najboljša stvar življenja, da bi to bi uspel. E, Ker, če mi dostal prehiter nek personalen filozof, vprašanje, kaj bi mi ustala od tiste želje, ki mi je spakulirala E, tukaj se mi pa zdi neuspeh študija filozofije. Da tisti ljudje, ki so študirali filozofijo, pa zdaj niso več ta tesno vezani profesionalno na filozofijo. Zelo pogosto, da sami počevalce šolce vidim, da se jim govori, nekako ne vidijo relevantnosti tistega študija. To ne pomeni, da ti bil relevanten, ampak dejstvo je, pa, da ni bil uspel na tak način, da bi on zdaj bili še 100-150 let 100, 100 zaznavovan. Ubičajno e? se potem zgodi, da nastane leta da že spet se vrnajo tistemo, ampak da vokolo pilnega živenja pa nek način ta filozofija kar nekako punika. Mislim, da je Maren, kot to nekaj reči, potem Joželji. Samo na tisto opozicijo, ki bi se reč vrnil. da je bilo nakazano, da je med kreativnim delvanjem filozofijo med počevanjem se pa tem, da se dogaja v zredu In tu razkorak, oziroma da smo v nekakšni šoli, kako je na reproduciranje ponavljanje za tem, kar je bilo že rečeno. Ampak mislim, da je tu tudi neki moment, ali pa prehod. In eh, pojamem, da ima večina odnosov to izkušnjo pri delu v razredu. Da obstajajo ti razlike med Janom, ko reproduciraš dve različne druge, in Janom, ki začne misel zelo skozi avtotehnike in filozofi. Zame, recimo, je ta drug, Ta, ta drugi diagram, ali pa ta isti diagram, ta prehod na leto že predvsem deluje. Jaz ne bi to osko definiral kot kreativnost in razveljavil za, za te pač, redke in nesubeljujene filozofije, ki poznamo, ampak se mi zdi, da moramo biti kot učitelj in filozofija pozorni tudi na te um, bolj, drob, bolj drobne dogodke, ki so pa vendarle po mojem nečem znak kreativnosti, se pravi ta, ta prehod od obnavljanja argumentov, razumeljanju, politiziranju, organiziranju. Okay. Mene men, men je res tisto vrena prvi vprašanj, kaj smisel bi povedati pri polku filozofije? Vemo za časovne bojitev in kak naprej. Tudi nekaj bi rekel, to se zdi moja večnost zadevo pokazati, da ima se smisel aktivizirati, to se pravi, o živeti sljubanisti. Vse je težko, kar smo rekli, da se preveč zase držimo, da ko pride zadeva, uspešno vnemo in najprej se mu zavežemo proti nje. To je tudi ta, bi rekel, splošna samorilnica filozofov, da bi se radi šalili na vse To so tudi dobre stvari, sigurno. Ampak recimo, um, gospod, ko danes tukaj prišla, je pač, preveč izmer, ki je notorne priletel. Prišla je sem, po je skala odgovor na vprašanju smisla življenja, ki ga je dobilo veliko ljudi. Jaz osebno sem tudi deloma prišel na študij filozofije in teologije tam če s takim vprašanjem, čeprav mi je bilo jasno, da to mi zdaj tole hostejo pojeljba bo, ne? ampak da bo to še dolgo, dolgotrajnejši proces, v katerem bom zvedel nekaj o svetu na drugi ravni kot pa ga sama fizika, ali pa astrofizika, ali pa kdor kemija, ko je sem, je To mi je bilo vse jasno, se pravi, z toh pa sem vsako leto bolj. Ne? In tukaj so lepki rezultati, tukaj so lepki rezultati. In dobro, jaz Zdaj to projeciram svoje želje pa svoje glavere, ki jih imam na tisto, kar bi naj bilo tam pri jakeh, če ni poslušal dolgo godin. To so čisto evitivne postopki, ki ni, ni tako šlo bo. Se tudi jake treba, da pažaj presilite sestrinje. Presiliš jih, malo potipaš, malo porineš. Pogledaj, ampak tukaj je tista priložnost. Znanost, ne vem, išče hipsov ozor. Znanost išče majhne delci, ki so v odlazno nestorilnih okoljih pristotni za deseti v sekunde, a ni to vprašanje vprašanju v biti. Kaj bomo zdi kvalificirali kot obstaveče in kaj ne? Meni vse skupaj to je že v okay, tem znanosti, reče mi, obstaja, ampak vemo, kaj iščemo, vemo, kakšen dober dobimo ne? in potem tole vprašanje vprašanju, recimo, na, seveda se metodologija malo spremeni, ko prideš v vprašanju življenja. za življenje. Ne? Pa tukaj greš po tem, rečeš, ne vem, se vlogo, da si pred nekom, ki umira, kako brez, kako, kakor zgodnosti, kako, kako, to pa reče toliko, ampak zakaj sem nisla, da se mislim, katera stvar ti je dala lepa, da se na ta ničin, ne? Res je treba na vršanje, ki so, se vsake toliko pridajo nazaj, odzvaljati. S tem, da imaš vse, vse to postavlje odprej, od študija, ne? tega boš imeti v glasni, Ja, Morajo biti čez 25 minut, na drugi strani pač, da bo ministrske sestre in zdravstvene tehnike priprečevala naslednji 5-ur o smiselnosti filozofije in zakaj mora poslušati te filozofije in tako naprej. Uh, vi, ki jaz le samo tehnično. Tisti, ki ste aktivno sodelovali in potrebujete, da tukaj so potrdila o sodelovanju tisti, kateri ste bili prisotni, niste kdo naslatovali, pa potrebujete uh, potvrdila, dajte mi po elektronski pošti poslati, če bi potrebovali, želeli to. Mislim, okrog sem dala jaz seznam, uh, tako da bi tole vzela, da lahko potem vam napiša. Želimo nadaljno na uspešno razpravo. Upam, da jo bomo z z naslednjega srečanja in pa z datum naslednjega srečanja. To, da, to. Ja. Da, hvala lepa vsem. Sej, a, mislim, da Andrej, hvala, bomo počasi končali. Dajmo, da tiče en krok, pa Rudi, ti si? Andrej, pa je. Ja. To, de, to palečko, Vem, še to, kaj ženeko, In, uh, na dek, da se se neče gremo čore, kjer se lahko zapira tudi že da na nek način Nekaj poved, da se ozivajo drug uh, drugega, se poslučajo, morda pa potem više ne zrekla šole, že rečeno, si pa to odprla in potem, pa se tačna na tako pačin oziva. Zdaj prečetimo, da pravimo, da to že filozofija, oziroma, da je zdaj že filozofija. da, če tako Sam poznalo, da je zelo raširoma pregledala da se to, kar je bilo nekako s pomembenim značajem, tam, ljudi, uh, pač Zato, da uh, to pač ne biš, sicer nekaj se da nekaj je ne? ali če ne biš, uh, šorek, pa se sam s samo tudi spako, gledajo pri tečne. se je neka pripločina, tudi moraš nad njih vprašati in bodi v takšni pogovar, ker ne to, pa s časima, da to vladni način, to, je, z njihne Na to pa se mi zdi, da je, poče, s pomočjo tema, na ena dnega, v bistvu, ne mogoče kako In to se mi zdi, da tako premajš, kde rekom, v bistvu, majo, pa pita, skakrat prej, ki ne, da, tak, da, če pa vse ne vem, ampak je ok, potem po enkrat Raste in če mi imamo te žebre, tako sem rekli, pred da nekaj dal, pa upam, ne, da je to zelo priporočila, da bo še da bo, bodo bo še naprej naprej naprej naprej naprej naprej naprej naprej naprej je težko, kot se, Posim pravo, ker če vrepan, že visniki, ne, pa vidiš, da pa te na neke točki, a, interesa, nekaj točki nekaj potubaš, da ga domeri v nekaj, kar se ni niže in nakvarneje, mislim, da je veliko teže, kako, če a, recimo nes je to, kaj tako še premarkovi so je tako sprememba, kot sprememba, je sprememba načaja, tako smo nič Zdaj, tudi v teateri stranice kritičnega mišljenja, da, da in se na naš, potem se pravi, ne, da to, to delo, a, rečemo, ne? In je to tudi filozofije, ko to zelo rečeno. za tem, za da, da, da, da pred imaš samo nekla plazir demokracija, se nam zdaj To se ne zdi, ne, tako če življenstvo, to je neka situacija. Pa Ja, jaz imam še dve stvari, a što povezanje ne bom vidi. se pri za tvoj komentar. Namreč, se če sem razmišljal, se je še posebno, da je to nekaj, ki jih nisem izpostavil, da včeraj vidim komente, tvora, in tako naprej, potem da bi se opustil na eno mojo, samo omejitev. In to je na filozofsko dejanje. Jaz sem samo umevljen, no, nis, oziroma nisem se zavedal, da bi bilo mogoče, da bi ta publika ne videla v tistem tekstu, ki sem ga ravno omenil.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 da je vednost o tem Ali lahko, tukaj se ne strenimo, ali lahko tekstna te lokacija srkjerovskih ljudi kakaj eh, In ta razlika prevede tega, da, vas je počet, da je to čista forma in tako in da, in je no, tega, hvala. Eh, Drugo. Eh, Mislim, da se več poljavo, je danes večkrat pojavilo vprašanje, od katerem pa jaz začel dobivati nekaj spominov, na 80-ih letih. Ko je govorilo o angažiranosti filozofije, smo na enem spolskem terenu, kjer je ki enostavno čim prejklačeno. Sicer ne gre, ali je filozofija uh, intrinzična vrednota, ki ima vrednost samo v себе ali lahko sežemo preko temi in druga. Ja, to ni preprosto No In marsik dobi nam lahko učitev tako zdajamo nekaj, kar mislimo, da je filozofsko zboja, da je že v ne, Lahko bi bilo učitelj. Dva premjera, pa sedotno V uh, 38-ti let bil na enem, v turini, na enem crčinu, z, in uh, tam Jaz znam tu še in jim o tem, kaj ja nekaj Kako se ukrasivno ni delamo znotraj tega stega. In kritično ničtenje na vse lepoče načine, prelep, pa bomo nazaj. Uh, v enem razredu, so vse znana politika. Da, da, da, In ena od teh včeraj bi omen razredil, z tega se hipo, nisem zavedil. In sistem, na kak se spomnite da je tam vahči, sem No, sem mi potem hitro gledati pa hitr v početu To je vse, kar ampak, za to omenjam? Uh, zato, ker na tisto tem srečenem profesorijo ljudje konkretno bilo Zelo, je zelo, in je od tega, kar mi, mi da nas tako hvalimo, da se na neke način. kar ne nema, je nema po, po, Fora, de to, kakšna nekaj fóra, ki treba da se poskušajo <laughs> to je To je že <laughs> yeah, no, Ja, po pa za moja planka je na treji splošnji roki angažiranost in filozofije, ki je tista merja. Uh, to je tisti održivno vprašanje. Ja, to V kontorski zasebne roko. Streljivamo zanj, pa naš malju se je ta problematika danes prijatelj? Nekaj preomenja, da smo v bistvu te zelo tako, kaj da se da Zato v preteklosti si imel možnost eh, kričnega mišljenja, ne? da ste si imel neke vrednote, ki so upravičevale tvoje početnike. Danes pa to je celo med cilji šole, da nam ga izpostavimo. Problem je seveda, res, če nisi eh, kot pravi resnične, kritične in pluraliste. Se pravi, če eh, namenoma poteš neko stran, prikazuješ sočalno, a ne če kdo takoj Torej, tu je to, ki bi bil eh, nek problem. Ne? Če, če bi dejansko v neki politični situaciji se politično eh, izrekel, eh, in bi tisto eh, strast, ki jo se ne strinjaš, pravzaprav pomeni, da je to lahko slabše, kot rečemo, resnici. Drugač, pa eh, bi ti celo, pravzaprav, vi ste tudi zelo da se ljudje, ki jih na angažirate, sploh ne. Ja, ne razvuk, ja, se s tem samo sem učil da vrti zvej stvarične. Vse imamo pomisle, To je vprašanje in dovoljstvo vprašanje. vprašanje. kaj se je ta pomisle kopirana? Nič, smo že poklujeni, dovolj, da gremo dovolj. Smo? se zakvalno vsem, ki ste prišli, predstavili, debatirali in tako dalje. Če govorimo, lahko drugo leto tudi nadaljujemo. Lahko pa to sprememo tudi kot novo leto, drugo leto če smo Zab, ja, potem pa sprememo kot novo leto za da se drugo leto spet vidimo.